Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel Mafiánske balady Kapitola 1. Fero Posledný týždeň života Časť 2. Na druhý deň bol z toho chorý. Dostal ho rúčku a všetko, čo zjedol, takmer hneď vyvrátil. Má aj sračku. Žena si ráno neodpustila plno poznámok o jeho piti reku. Čím mu to bolo treba, tak to sa opäť dorantať. A ešte aj prežratých jablk, Boh vie, čím ich šípoš striekal, možno aj rakovinu hrubého čreva z nich dostal. Ináč by tu takto neležal a nepresieral sa na druhý svet. Reku za všetko môžu jeho vydarení kamaráti. so s Malatincom. To si už naozaj lepších nájsť nevedel? Potom odišla do roboty. A on, hoci jej pôvodne chcel všetko povedať, čo zažil v lese, čo tam vykopal a ako sa to tam dostalo a že práve z toho ochorel, iný by aj zomrel, ona si len mlela svoje ani nestihol otvoriť ústa, len tresla dvermi a bola preč. Ani káhu si nedala, ako mala vo zvyku. Vádal sa v posteli a zomieral. Striedavo chodil vracať a srať párkrát aj naraz a v tých najčernejších chvíľach sa ho zmocňovala predstava, že nemá rakovinu hrubého čreva, ale od sa nejako nakazil. Asi keď vytiahol tú nohu a dotkol sa jej, vtedy na ňo preskočila mrtvolná nákaza teraz zomrie rozhodaný neznámou chorobou. Zažíva sa rozloží a nikto sa nedozvie prečo. Po dvoch dňoch však choroba ustúpila a s ňou aj čierne myšlienky. Ledva sa pozviechal, zašiel do kvôlne, aby zlikvidoval stopy po svojom nočnom výlete. Vzal osraté nohavice, trenírky, aj gumáky a doma ich vo vani poriadne vymáčal v midlovej vode, vydrhol ich kefou, opláchol a dal sušiť. Už necítil potrebu povedať svojej žene o tom, čo zažil v lese, čo je tam zárabané. Zážitok z neho vyprchával. A jesť mu začalo chutiť, ale dole sa na huby nešiel. Kašľal na les aj na huby. Aj tak bolo sucho. Motal sa v záhrade a okolo domu. A keď mu zavolal Soroš, či sa nezastaví v krčme, rázne odmietol. Bol chorý. Vlastne ešte stále je, povedal. Že nemôže piť, berie antibiotika. Skoro zomrel. Možno neskôr. Debili. Už tri dni nepil. A vďaka tomu začal nočnú udalosť vnímať takmer ako vtip. Prestala sa mu v lave vynárať mŕtva noha a predstavil si, že sedí v krčme a sorošovi s malatincom rozpráva svoj zážitok. Samozrejme, poriadne upravený a vylepšený. Rekú, hm, idem po lese a Harino začne hrabať. A čo nevyhrabe? Nohu, normálne ľudskú nohu. Voľako ho tam zahrabali a tá noha mu trčala takto von. A viete, čo som urobil? Zahrabal som tú novu naspäť a tradá preč, reku. Keď sa niekto rozhodol, že sa dá zahrabať v lese, nech si tam leží. On by sa smial a Soroš s Malatincom by len vyvalovali oči. <súdňa> Oni také príbehy nemali. Zažil ako malý chlapec druhú svetovú vojnu. Vždy, keď si vypil, alebo bola iná vhodná príležitosť, vyťahol svoj obľúbený zážitok, ako s kamarátmi prehľadával nemecké mŕtvoly. Otec iný príbeh z vojny nemal, ale Féro si ho vždy rád vypočul, či už ako dieťa, alebo aj neskôr ako dospelý človek. Toto bol tatkov obľúbený príbeh a keď ho nedal, tak mu ho pripomenuli. Rekú... Tatko? A ako to bolo s tými Nemcami? Tatkovi nebolo viac treba. Najprv len hádzal rukou reku Dajte mi pokoj, ale <hým> napokon ho aj tak porozprával reku. Keď postupoval front, Nemci, najmä rôzni civilisti, utekali pred Rusmi. Jednu takúto utečeneckú kolónu rozstriedal ruský stíhač kúsok od dediny, kde vtedy tatko bývali. Vynoril sa spoza kopca, okamžite spustil palbu z gulometu a keď prelietával nad kolónou, zhodil aj pár bomb. Mrtvoli koní, vojakov aj civilistov ležali v priekope aj na poli, kam sa všetci rozbehli. Na ceste zostali prevrátené povozy a opustené nákladné autá a tí, čo prežili, ušli. A vtedy... Tatko, mal vedy 10 rokov, sa tam aj s nejakými kamarátmi z dediny šli pozrieť. Prehrabávali sa v plecniakoch a kufroch, váľajúcich sa po zemi a potom si dodali odvahu a začali prehľadávať aj mŕtvoli. Feroutatko vždy rozprával o mŕtvole nejakého, nemeckého dôstojníka, ktorého črepina bomby trafila do hlavy. Ležal na poli, kam stihol dobehnúť, aby sa skrýl pred náletom. Črepina mu odrezala kus hlavy ako cirkulárka, vykrikoval vždy Feroutatko. A prstom si na čele robil šikmu čiaru, aby si všetci vedeli predstaviť to, čo videl on ako desaťročný chlapec z reku. Oťal to, už nemal hlavu, kričal. Potom vraj toho Nemca prehľadal a vo Vrecku mu našiel zlaté hodinky. Zlaté hodinky. Inokedy to bola píštol, A kedysi, úplne dávno, keď bol Fero ešte malý chlapec, tátko rozprával o gulomete, ktorý Nemcovi vzal z rúk a potom ním bránil dedinu pred nemeckými fašistami. Pravdivá bola najskôr tá verzia s hodinkami. Hoci hm, ani tie neboli zlaté. To najhoršie však malo len prísť. Na ceste sa z ničoho nič zjavila nemecká hliadka. Doviezli sa na nákladiaku. Asi mali odviesť použiteľnú techniku z miesta leteckého prepadu. Nemeckí vojaci sa zjavili z ničoho nič, Chalani sa všetci rozutekali, ale dvoch z nich chytili. Ďura Potočného a Jana Chrobáka. To boli takí výrastkovia, o dosť starší ako ferov tatko. Prehľadali ich a keď našli u nich veci, ktoré patrili mŕtvým, postavili ich na kraj cesty a zastrelili. Každý dostal jednu ranu do hlavy a padli ako poťaty do prekopy. Ferov tatko to videl na vlastné oči, schoval sa na konci pola a z diálky videl, ako Ďuro Potočný a Jano Chrobák stoja na kraji cesty s rukami nad hlavou a ako k ním odzadu pristúpil nejaký nemecký vojak, vytiahol z púzdra pištol, priložil im ju k hlave a obaja padli. Jeden za druhým. Až potom doletel k ferovmu tatkovi zvuk výstrelov. Bum, bum, rýchlo za sebou. Kým ten zvuk priletel, obaja už boli mŕtvi. O mnoho neskôr, keď už bol tatko na smrteľnej posteli, Ferovi prezradil, že sa vtedy od strachu posral. Fero mu nerozumel, myslel si, že sa posral práve teraz na smrteľnej posteli v nemocnici. Ale tatko si ho privolal skriveným, vychudnutým ukazovákom k sebe. Ferro sa naklonil nad postel, natrčil ucho, a tatko mu z so hlasom hovoril, že vtedy keď Nemci zastrelili Ďura Potočného a Jana Chrobáka od strachu, sa pod tým kríkom úplne posral a už mu to tak zostalo. Keď šlo do tuhého, vždy sa posral. Nedalo sa to zastaviť. Aj preto sa takýmto veciam vyhýbal. Aby Fero vedel, prečo sa tatku nikdy nehrnul do nejakých nerozvážností. Prečo sa vždy držal bokom. Aj v 68., aj inokedy nikam sa nepchal a radšej bol vždy ticho, aby sa, nedaj Bože, z ničoho nič neposral. Z Jura Potočného a Jana Chrobáka sa stali vojnoví hrdinovia a v tatkovej rodnej dedine majú pamätnú tabulu na obecnom úrade. Ale to, že okradali mŕtvoli, to sa tam nepíše, kričal vždy tatko. A tým aj svoj príbeh skončil. A museli mu naliať. Nájsť v lese mŕtvolu nebolo nič výnimočné. Po vojne sa ich tam váľalo plno, partizánov, rúsov aj nencov. Keď mal Ferov tatko dobrú náladu, rozprával o rozkladajúcich sa telách vojakov, roztrhaných mínami alebo ohlodaných lesnou zverov, ktoré aj s kamarátmi nachádzali na odľahlých lesných miestach ešte dlho po vojne. Dnes sú častejšie prípady, že niekto odíde do lesa a obesí sa tam. Pre niekoho je lepšie obesiť sa v lese, ako sa vešať doma a spôsobiť tak pozostalým šok. Minulo o tom, kde si čítal. Aj fotografie tam boli. Na strome vyselo akési telo. Boli z neho vidieť len nohy obuté v turistických topánkach a tri metre okolo stromu bola natiahnutá policajná páska. Uprostred lesa. Takého bezemca nájde každý Polák, lenže he, nájsť mrtvolu zahrabanú v zemi to je iné umenie. To sa na Slovensku nepodarilo, hádam, nikomu, len jemu. Možno ten mŕtvy niečo pri sebe mal, niečo vzácne alebo dôležité. Mal obutú poltopánku, čo určite znamenalo viac, ako keby mal obutú tenisku, alebo bol bosý. Tiež tam bola tá nohavica. Nevyzerala ako tepláky alebo montérky. Zosnulý bol možno nejaký podnikateľ, človek z lepšej spoločnosti. M možno si to tak prijal, aby ho pochovali v prírode, aby mu nad hlavou šumeli stromy a také podobne. Dnes boháči nevedia, čo s peniazmi jeden si dal odrezať hlavu a potom ju zamrazili, aby ho oživili, keď sa lekári naučia prišiť odrezanú hlavu na nové krásne mladé telo. Možno mal ten zosnulý na ruke drahé hodinky alebo vo vrecku mobil za tisíc eur. To sa Ferovi preháňalo v hlave, keď ležal v posteli vedľa svojej ženy a nevedel zaspať. Bol debil, že ho tiaľ utiekol a neprehľadal zosnulého. Keď niekoho pochovajú v lese, určite to nie je tak, ako keď ho pochovajú na cintoríne, že mu nič do vreciek nedajú. Ani tatkovi, ani bratovi Jožovi do vreciek v obleku, v ktorom putovali do zeme, nič nedali. Ani peňaženku, ani mobil, ani vreckovku, nič boli to len prázdne šaty, vytiahli ich zo skrine a odovzdali pohrebnej službe. Bez ničo, veď načo by už mŕtvym boli vreckovky, mobil či peňaženka. Ale taký, čo leží v lese, ten sa na svoju smrť možno vôbec nepripravoval. A vrecká si nevyprázdnil. Možno by sa mal Fero premôcť a rovnako ako jeho tatko by mal ísť mŕtvolu prehľadať. Žena vedľa v posteli pravidelne dýchala a on vedel, že tam určite nepôjde v noci. To teda nie žiadny nočný leza baterka. Druhýkrát sa posrad nemienil. Toto rozhodnutie ho upokojilo. Pôjde tam cesteň. Pôjde tam e, ráno. Vtedy je isté, že v lese nikto nebude. Kto by tam už čo robil? A keby aj stále sa môže tváriť, že si kope humus do záhrady, aby mu lepšie rástli zemiaky. Či no, ne, niečo podobné. Ráno počkal, kým si žena dala kávu a odišla do roboty a potom sa vybral do lesa. Už si nebral žiadne vrece. Len rýl, aby mal čím odkopať zeminu. Odhrnie, odháže, prehľadá, ak niečo nájde, zoberie si to. Miesto opäť zahrabe a bude pokoj. Niektoré mobily vraj vydržia všetko, aj keď ich hodia do vody či vyperú v práčke. Dnes je to už iná technika či technológia, o čom radi rozprávali aj Soros s Malatincom Reku – videli sme tu na YouTube – Dali mobil do mixéru a žiadny to nevydržal. Lenže... Ferov nový mobil lezal zahrabaný v zemi. A to je niečo iné ako mixer. Na mobile sa v zemi nemá čo pokaziť. Ten vydrží všetko. Debili. Harino kňučal a bál sa, keď Ferov opäť začal odharňať zeminu. Jemu to však bolo jedno reku. Sprostý pes, čo ty už vieš o mobiloch? Zatiaľ pre istotu svali na zadku, aby sa neposral. Ale vedel, že teraz to nebude žiadny šok. Žiadne posranie nehrozí. Vedel, čo rabe Odhraňal zeminu, až kým sa nevynorila noha v poltopánke a čiernej ponožke. A potom aj ten zvyšok. Bol to jasný podnikateľ. Len taký nosia čierne ponožky. Ležal čudne na boku. Tí, čoho sem takto uložili, sa vôbec nesnažili, aby vyzeral ako slušne pochovaný človek na chrbte s rukami zopetými na bruchu, tak ako sa patrí. Možno to tak chcel? Boháči mávajú čudné nápady. Potom odhrnul aj celé telo. Hmyz sa rozbehol na všetky strany a napínalo ho navracanie. Ten smrad poznal. Nie raz našiel v lese mŕtve zviera, ktoré páchlo sladka s pachom rozkladu, kunu, veveričku alebo líšku, ale. To. bolo o mnoho silnejšie o mnoho intenzívnejšie keby toto vedel vykašle sa na to aj keby tam mal byť mobil za 100 tisíc videl nohu a oblek sako či čo to bolo hlava bola zahrabaná v zemi nenatu kašľal tá ho nezaujímala nadýchol sa a zadržal dých potom opäť vliezol do jamy a dotkol sa saka námatal vrecko Strčil doň ruku, ale nenašiel nič. Vrečko bolo prázdne. Možno dotyčný nosil mobil či peňaženku niekde inde. Rukami mu hrabal okolo tela, odhrňal zeminu. Potom sa musel nadýchnuť, zodvihol hlavu a ukradomky vyzeral z jamy von, či ho niekto nepozoruje. Keby niekto prišiel, ťažko mu teraz vysvetlí, že kope humus k zemiakom. Mŕtvého bolo treba nadvihnúť, aby sa dostal k ďalším vreckám. Smrad bolo hrozný, najmä vtedy, keď mrtvolu pootočil, aby mohol strčiť ruku až tam, kde sa sako dotýkalo košele napnutej naprasknutie nafúknutým telom. K vnútorným vreckám, kde každý nosí peňaženku, mobil či iné dôležité veci. Odkládal hlavu, aby nevidel tvár mrtveho, zadržiaval dých a prehrabával mu vrecká. Potom aj na nohaviciach a napokon mu ohmatal aj zápestia. Mrtvý nemal pri sebe nič. Ani hodinky, ani mobil, ani peňaženku. Úplne nič, ani hovno. Kuva! Nikdy v živote nezažil väčšie sklamanie. Po tej námahe, ktorú vynaložil. Zadýchaný sedel na kraji robu a zo ho napínalo. Postavil sa vzal rýl. V lese bolo ticho, mrazivé ticho, ako by ho ani samotná príroda nechcela rušiť v jeho rozčarovaní a neve. Začal jamu rýchlo záraňať. Môže sa on na to celé vykašľať, nech si mŕtvolu nájde, kto chce. Jemu to už teraz bolo úplne jedno. Mŕtvy ho vysoko sklamal, že podnikateľ ani mobil nemal, ani hodinky. Teraz už s tým naozaj nechce mať nič spoločné. On o tomto nič nevie, nič nevidel, nič nevyhrabal a už vonkoncom nič nenašiel. Zahrnul mu. Poskákal po nej, zamaskoval ju suchými listami a konármi a potom zodvihol rýr. Nič tu nenechá, ani stopu. Bol silne rozladený a nánevaný. Žiadny mobil, žiadne hodinky za 100 tisíc, žiadna peňaženka plná bankomatových kariet, ani zlatá reťaz na krku. Nič. Len mŕtvola. Ani nevedel, ako dotyčný zomrel. Do tváre sa mu nepozeral. Na tele nevidel žiadne stopy. Možno to bol infarkt, čo ho sklátil. Tak mu treba. Na každého to raz príde. Kráčal lesom domov a spotená košela sa mu lepila na telo. Napadlo mu, že možno z toho celého opäť ochorie. Sekne ho v krížoch alebo dostane ho rúčku. Stále cítil smrad mŕtvoly, malho plný nos, vlasy aj šaty. A keď konečne prišiel domov, osprchoval sa a nohavice a košelu vypral. Vonku ich zavesil na šnúru a potom si len v trenýrkach a tielku sadol v obývačke a zapol televízor. Žena bola v robote, mohol si robiť, čo chcel. Prepínal kanály a nevedel sa na nič sústrediť. Sklamanie vnom trčalo ako kus zle prežutého chleba, zaseknutého kde v hltane. Keby našiel aspoň nejaké drobné, alebo doklady. Už to by bola taká odmena za jeho utrpenia a námahu. Mŕtvý ho nezaujímal. Nebude sa prece starať o to, prečo niekto zomrel a zahrabali ho v lese a prečo mu predtým vypraznili vrecká. V televízii šiel nejaký prírodopisný dokument, ale nevnímal ho. Všetkých lesov mal plné zuby, Prepol na iný kanál. Zazdalo sa mu, že pri pohybe rukou zacítil pach mŕtvoly. Položil dialkový ovládač na stolík a ovoniaval si ruky. Vydrhol si ich už trikrát a nič necítil. Zdalo sa mu to. Ako keď na dvore do psieho hovna a potom ten smrad cítil všade, kam sa pohol. šiel popoludní, keď si opäť zapol televízor s prvými popoludnejšími správami najsledovanejšej súkromnej televízie. Nikdy si ich nenechal ujsť, pretože boli plné regionálnych udalostí, rôznych havárií a nešťastí, nejaký reporter s zvýšeným dramatickým hlasom zvyčajne hovoril o tom, čo sa stalo, a v pozadí vždy blikali policajné či záchranárske vozidlá. Potom to mohol v krčme rozoberať so Sorošom a Malatincom. Reku, pri Bystrici sa prevrátil kamión s krávami. Dávali to v televízii. Šofer to prežil, ale krávi nie. Pravidelne dávali priestor aj svetkom udalosti, obyčajným ľuďom, ktorí stáli pred vlastným domom a rozprávali o tom, čo videli, čo vedeli, alebo čo počuli, že sa rozpráva. Napríklad aj teraz, že ten dotyčný bol ich sused a všetkých pekne zdravil, ale mal tých svojich veľkých psov. Alebo inokedy. Počula som náraz a potom veľký krik. Alebo bola to čudná rodina. Určite brali všetci drogy, ináč by všetci nezhoreli v jednom byte. Napadlo mu, že aj on by mohol takto rozprávať do televízie. Reku, idem do lesa na uby a čo tam nenájdem? Harry no vyhrabe ľudskú nohu. Hneď som vedel, že ide o mrtvolu. Táto predstava ho zaujala. Sám seba videl, ako stojí pred domom. Ukazuje rukou, kam si a hovorí. Reku, tam som ho našiel, zarástočnou. Hneď som vedel, že je mŕtvý. Len noha mu takto trčala zo zeme. Určite by mu nedali len pár sekúnd ako iným. Určite by si radi vypočuli celý jeho príbeh, že mŕtvého síce nepoznal, ale podľa oblečenia súdi, že je to zrejme nejaký podnikateľ. Že sa to podľa neho stalo niekedy pred týždňom. Že mŕtvého podľa neho zakopali takí štyria chlapy. Jeden z nich pritom fajčil. Potom sa vo svojej predstave zháčil. To by im nemohol povedať, to by predsa znamenalo, že videl, čo sa stalo a neoznámil to. Ale to, že by bol v televízii... Samu zapáčilo. Takáto udalosť by sa dostala aj do hlavných správ. A na druhý deň by za ním prišli ďalší novinári. Odfotili by si ho pred domom a na mieste nálezu urobili by s ním rozhovor a jeho žena by sa z toho mohla posrať. Reku, videli sme tvojho fera v televízii aj na internete. Však ty ani nevieš, akú hviezdu máš doma. Lenže... Či chce alebo nechce, najprv musí svoj nález oznámiť policii až potom do televízie. Žiadna televízia predsa nepojde do nejakého lesa len preto, že im niekto zavolá. Ale keď tam bude policia, kvôli mŕtvole si aj nohy polámu a on bude môcť pôsobiť ako dôležitý svedok celej udalosti a dostane veľký priestor. Bude ukazovať kam si narástočnú a dolu bude napísané František, svedok nešťastia, horná srania. Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafianské balady. Kapitola prvá, FerRO. Posledný týžden života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, režia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.